Проходив мимо вояцького Христа і доволі часто доводилось бачити під Христом і старших людей, і молодь, переважно тих, хто в суботу і неділю влаштовували собі в лісі відпочинок. Приходили до Христа також перехожі зі стежки, що бігла навпростець з Личаківської вулиці попри пісковню до будинків на тому краю лісу. Люди приходили до Христа з цікавості, з потреби вимовити Отче наш, покласти під Хрест Китичку квітів. Але Яніну Собєську біля Христа я ніколи не запримічав. В мене свербів язик, присівши на колоду біля неї спитати стару жінку, яка така оказія привела її сюди. Одначе, начувшись про її характер, мовчав. Стара моргала носом, вивертала кишені фуфайки і таке витрусила недопалок і сірники. «Чого ж ви, прошу пана, не питаєте Яніну Собєську?» Ви пам'ятаєте, прошу пана, що пишуся «Собєцька» і отже походжу з королівського роду? До війни за Пілсуцького на Маріїнському пляцу у Львові стояв пам'ятник крулю, може й моєму родичеві. Сидів круль на коні, так? Та я не про це схаменулася. Я про те, що на вашому лиці написано, чого ця дурна Яніна курить свічками італійцям попідніс, хіба ні? Підморгнула мені по-змовницькому, і я подумав, що людський поговір перебільшує її розумову схибність. Он яка спостережлива, дай Боже, кожному. Всякий може мати потребу помолитися за вояцькі душі, промовив я ухильно. Мертві завжди просять молитов. Дурниці, прошу, пана, відрубала, відмаш стара Яніна, пускаючи мені в обличчя дим. Навмисне. Кожний під цим Христом молиться за свою душу. «Що, може, скажете, брешу?» – засміялася істерично. Люди себе обдурюють, і Бога теж. Стосовно ж італійців, то мені вони перепрошую до дупи. Були й нема, на той війна, чи як кажете. А чого я тут? Я тут, бо мене сюди мій Генріх припровадив. Вже три ночі підряд сниться мені, приходить з цукерками, чоколядою, шнапсом, консервами, сідає за стіл у моїй хатчині і водно просить, а йди моє кохання до італійців, до їхніх могил і впроси макаронників, щоб віддали мій кларнет. «Який кларнет?» сполошився я, пригадуючи недавнє судилище вояцьке над фельфеблем Генріхом, котрий своїм кларнетом Провадив душі італійських вояків в облудні, нерідні їм простори. Господи, та який клернет звичайний! Мій Генріх, прошу пана, був до війни музикантом. Грав на кларнеті десь там у ресторані у Берліні. І узяв той кларнет з собою на війну. Бувало, приходив раз чи два на тиждень до мене. Любилися ми. Бо що з того, що він німець, а я полька з королівського роду? Природа, як каже москаль, свого требує. Отож, приходить бувало Генріх десь так під вечір. Руки його тремтять, очі бігають, ну геть чисто сумасшедший, як тепер говорять. А колись таких називали мішігінними. Та як ти не будеш мішігінним, коли лежиш кілька годин за машінгвером і викошуєш холяра ясно, то жидів то большевію полонену, то іншу наволочну, і макаронників також. Генріх оповідав, що вояки з них були не здалі, до того ж наприкінці фюрера і Німеччину зрадили. Тому і вистрілював їх Генріх. То була тяжка робота, тяжка служба. Та жовнір мусів сповняти наказ, або жовнір, або ж мундир до магазину. Генріх бувало Лежить на канапі, на цій канапі я дотепер сплю. Отож лежить забувший чого й прийшов до мене і чую плаче і шепче. Коли б ти бачила моє кохані, як макаронники хиляться під моїми кулями, хиляться, як трава, і падають і падають. Опісля Генріх хапає на віжено кларнет і виграє, виграє то марші, то вальси, ще й мене заставляє танцювати. А я, гола-голісінька, танцюю. Що малам робити? В Генріховому кларнеті щось таке мале сиділо. Чортик, що вселилося і плакало також».